51-ci məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun məzmuru Davudun Batşeva ilə olan münasibətinə görə, Natan peyğəmbər onun yanına gəlib irad tutandan sonra Məhəbbətinə görə, ey Allah, mənə rəhməd, Bol mərhəmətinə görə qanunsuzluqlarımı sil, Təksirimi tamamilə yuh, Günahımdan məni təmizlə, Çünki qanunsuzluqlarımı bilirəm. Günahım daim gözümün qarşısındadır. Sənə, yalnız sənə qarşı günah işlətmişəm, Gözündə pis saylanı etmişəm, Mənə görə çıxarılan hökmündə ədalətlisən, Məni məhkum etməkdə haqlısan, Mən doğulandan bəri günahkaram, Ana bətnindən belə Təksir karam. Sənsə ürəkdə düzlüyün Olmasını istəyirsən Mənə daxilən Hikmət öyrəd Məni züfa ilə pak et, Təmiz olun Məni yu Qardan da ağ olun Mənə şadlıq Sevinç səsini eşitdir Qırdığın sümüklərim Xoş hallansın Üzünü tut Günahlarımı görmə, bütün təksirlərimi sil. Ey Allah, məndə təmiz ürək yarad, Daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver, Məni öz hüzurundan atma, Müqəddəs ruhunu məndən götürmə, Xilasının sevincini mənə qaytar, İtaatkarlıq ruhu verib mənə dayaq ol, Qoy sənin yollarını qanunsuzlara öyrədim, Günahkarlar sənə sarı dönsünlər. Ey Allah, məni azad et, Qan tökmək təksirindən məni qurtar, Dilim ədalətini mədh etsin. Ey xudavənd, sən dilimi aç, Ağzımla sənə olan həmdlərimi bəyan edim. Sən qurbanlardan zöv qalmazsan, yoxsa kəsərdin, Yandırma qurbanlarından razı qalmazsan, Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur, Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah! Lütfünlə siyona yaxşılıq et, Yerusəlimin divarlarını bərpa et, Onda doğru yolunan təqdim edilən qurbanlardan, Bütöv yandırma qurbanlarından zövq alarsan, O zaman qurban gahında buxalar qurban kəsilər.